בעזרת השם מטבח, ספר שמחת הנפש, המשך חלק שני, אות כ"ט עיקר גדלת והתגברות הרוח חיים דקדושה שזוכים לקבל מהצדיק האמת היא שמחה, שהיא עיקר חיות דקדושה. ל. עיקר התגברות הסתרא אחא, שהיא מבחינת עשו הרשע, הוא ידי עצבות חס ושלום. כשמכניסים חס ושלום עצבות בישראל בעיקר העצבות הוא בחינת פגם הרצון. כעיקר השמחה הוא כשיודעין שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, שאז בוודאי שמחים וששים תמיד. כי כוונתו רצונו יתברך הוא בוודאי לטובה תמיד, וכל מה דעבד רחמנה לתו עבד. דא כשאדם משמח את עצמו בשמחת ישראל, ומזכיר את עצמו חסדיו ונפלאותיו יתברך שעשה עמו, הוא מאמין בחסדו הגדול שעדיין יש לו תקווה תמיד כאשר הודיענו על ידי צדיקיו האמיתיים. על ידי זה נתגלה גדולת הבוראי דבח, כי זה עיקר גדולתו, כי מידת החסד נקראת גדולה, ועל כן על ידי זה מכניע ומשבר הקליפות שבמדרגה שמתפשטים כנגדו. וזוכה לבוא למדרגה זו בשלמות הקדושה וכן בכל פעם ממדרגה למדרגה. ל"ב העיקר בעבודת השם בפרט לרחוקים הבאים להתקרב אל השם מטבח, שיתגברו בכל עו שדיות בשמחה תמיד. וצריך האדם להכריח עצמו בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. ועל ידי זה זוכים לבחינת קדושת הברית שעיקרו על ידי שמחה כמובן במקום אחר. והעיקר הוא להתגבר בשמחה כל כך עד שיחטוף את היגון והנחה, שהם כל מיני מראה שחורה ועצבות, יחטוף אותם ויכניסיהם גם כן לתוך השמחה בעל כורחם. עד שיהפוך היגון והנחה לשמחה. כי דייקה על ידי מה שהבעל דבר מכניס בלבו יגון והנחה ומרה שחורה, על ידי זה דייקה יהיה שמח מאוד. כי יאמר בלבו אף על פי שאני רחוק כל כך מאשר המטבח, אף על פי כן אני מזרע ישראל ולא עשני גוי. ואני זוכר בכל יום לקיים כמה מצוות, ציצית ותפילין, וכמה וכמה דיבורים קדושים בתפילה ותורה, שאני זוכר לומר בכל יום ויום. ואדרבה, זהו עיקר שמחתי. שמרוחק כמוני יזכה גם כן לטוב כזה, להניח תפילין בכל יום, שהם קיטרא דה מלכה וכו'. וכיוצא בזה בשאר המצוות שישראל מקיימים בכל יום. ומי שמתגבר את עצמו עד שבא לשמחה כזאת, עד שמהפך כל היגון וההנחה לשמחה, הוא דבר גדול מאוד. ורק זה עיקר שלמות מצוות השמחה, להיות שמח כל כך עד שיהפוך היגון והנחה לשמחה. ומזה נעשה ייחודים גדולים ושעשועים גדולים מאוד מאוד למעלה למעלה בכל העולמות. וכל חיות האדם והופעתו בקשביות וברוחניות הכל תלוי בזה. למד גימל כשזוכין לשלמות השמחה כל כך, עד שיהפוך היגון וההנחה לשמחה זה בחינת קטורת, בחינת קטורת ישמח לב. ועל ידי קטורת מבררין כל ניצוצות הקדושה מעמקי עמקי קליפות כידוע. וזה בחינת חלבנה שהיה בקטורת, היינו שמבררין כל ניצוצות השמחה תקדושה מתוך תוקף התגברות היגון וההנחה שהם עיקר עמקי הסדרה אחא. הפך השמחה שהיא עיקר הקדושה. עד שמתהפך היגון וההנחה גם כן לשמחה, דהיינו שעל אדם נתגדל השמחה תקדושה ביותר כנ"ל. וזה בחינת החלבנה שרחבה ונכללת גם כן בתוך הקטורת שהיא בחינת שמחת הקדושה הכנ"ל. למדלת. עיקר בריאת העולם היה בשביל הגדלת השמחה בבחינה הנ"ל, דהיינו להיפוך היגון והנחה לשמחה, שזה בחינת ישמח השם במעשיו. כי למעלה למעלה שם עיקר השמחה בעצם, בבחינת עוז וחדבק מקומו. אבל השם אטבח רצה להיטיב ולהגדיל השמחה ביותר, שזה עיקר טוב והתענוג האמיתי, כשזוכין לשמוח בו אטבח, בבחינת ישמח ישראל בעושה וכו'. על כן ברט כל העולמות מראש ועד סוף כדי שיכירו בכבודו ידבך, והעיקר על ידי שיכירו בו מעולם התחתון השפל הזה, שבשבילו נברא הכל. על זה נתגדל השמחה ביותר ויותר, על ידי שתעלה השמחה ממקומות הרחוקים מעולם העשייה, שיש שם אחיזת היגון והנחה. כי זה עיקר הגדלת השמחה ביותר, כשמהפכין היגון והנחה גם כן לשמחה. ועל כן, כשזוכין להכיר אותו ידבך בזה העולם ולשמוח בו ידבך בזה העולם השפל ומגושם. בבחינת "ישמח ישראל בעושיו", אזי השמחה הגדולה מאוד מאוד גם אצלו ידבח, בבחינת "ישמח ה' במעשיו" "במעשיו דייקה". כי עיקר הגדלת השמחה הוא כשעולה השמחה מזה עולם העשייה הגשמי, שיש בו אחיזת היגון וההנחה. כי זה עיקר שלמות וגדולת השמחה, כשמהבחין היגון וההנחה לשמחה כנ"ל. למדי, מבואר בכמה וכמה פסוקים מגודל הפלגת עוצם השמחה של העתיד. כי אז איטער שיר חדש, ואז התעוררו כל עשרה מיני נגינה, שעל ידם עיקר השמחה. וכמו שהפליגו אבותינו זכרונם לברכה, בגודל השמחה של העתיד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא וכולי. ועיקר השמחה של העתיד, שזה עיקר הקיבול שכר, הוא בבחינה הנ"ל. היינו מבחינת התהפכות יגון והנחה לשמחה, שזה עיקר השמחה של העתיד, שיזכה כל אחד ואחד כפי מה שזכה בעבודתו. על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים שעשה בזה העולם השפל. ועל ידי זה זכה להרים ולהעלות זה העולם השפל, שבו אחיזת היגון והנחה לתוך הקדושה שהיא השמחה, שזה עיקר שלמות השמחה. כי נקודת כל מצוות ומעשים טובים היא השמחה, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים, משמחי לב, וכמו שאנו מבקשים תמיד ונשמח בדברי תלמוד תורתיך ומצוותיך וכו'. כי עיקר שלמות העבודה של תורה ומצוות, היא די ככשזוכין לעשותם בשמחה, וכמובן בספרים וכתבי האריז, על מגודל אזהרה לעשות כל המצוות, וכן עסק התורה בשמחה. ועיקר כל המצוות ומעשים טובים, שהם מבחינת שמחה, עיקר עשייתם הוא רק בעולם הזה לבד, כמו שכתוב, היום לעשותם. בדרשו רבותינו זכרונם לברכה, ולא למחר לעשותם. כי די כבעולם הזה, ששם אחיזי התיגון והנחה, שם די כזוכין להגדיל לשמחה ביותר. שזוכין לעבוד את השם ולקיים התורה והמצוות בשמחה. כי זהו בחינת שמהבחין היגון וההנחה, שהוא בחינת העולם הזה אל השמחה, שהיא בחינת קדושת התורה והמצוות. ועל זה נזכה לקיבול שכר של העתיד, שנזכה אז לשמחה הנפלאה שזכינו לכלול העולם הזה בתוך העולם הבא. שעל ידי זה עיקר גדלת השמחה והתענוג שנזכה אז, בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שנאמר על העתיד. שאז יתהפך הכל לשמחה. ל"ו אמרו רבותינו זכרונם לברכה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הבעל תשובה ששב מעוונותיו שהם בחינת יגון והנחה, בחינת אדאג מחטאתי, בחינת ויתעצב אל ליבו, רחמנא ליצלן, וכשזוכין לשוב עליהם אז העוונות נתהפכים לזכויות, נמצא שנתהפך תוקף היגון וההנחה שהם בחינת עוונות לזכויות ומצוות שהם בחינת שמחה ועל כן מעלתם לעתיד גדולה מאוד כי גדל שכרם אז מאוד מאוד כי עיקר השכר הוא בחינת המחול והשמחה של העתיד שינעשה די כאילו תפחות היגון וההנחה לשמחה כנ"ל. ל"ז <atever> כל אדם כל זמן שיש לו עדיין רחמנות על עצמו וחושב על תכליתו הנצחי צריך להשתדל מאוד מאוד להחיות את עצמו ולראות, לחפש ולמצוא בעצמו איזה נקודות טובות, מה שזכה מאודו לעשות איזה מצוות ומעשים טובים, בכדי שלא ייפול לגמרי. ולשמח את עצמו בכל מדי אפשר, ולהפך כל היגון והנחה לשמחה. ולהגיל עצמו לפעמים לנגן איזה ניגון של שמחה, בפרט בשבתות וימים טובים, שאז צריכים להיות שמחים מאוד בכל מיני שמחות מבוקר ועד ערב. ולהרבות בניגונים של שמחה הרבה. כי עיקר ההתקרבות להשם יתברך, בפרט התקרבות לרחוקים הצריכים לשוב, הוא רק על ידי בחינת עשרה מיני נגינה, שהם בחינת כלליות השמחה. וכמובן גם במעשה של יום השישים, הישיבה בטלרס, שעיקר רפואת הבת מלכה, שהיא בחינת כלליות נפשות ישראל, על ידי עשרה מיני נגינה, שהם בחינת שמחה. והם עיקר חיו כל עשרה מיני דפיקים, ועל ידם עיקר רפואת הגוף והנפש. ועל כן השמחה היא דבר גדול מאוד, הוא צריך להתחזק עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה תמיד. ל"ח: בני ישראל, יש להם לשמוח תמיד כל ימי חייהם, על אשר זכו להיות בחלקו הקדוש יתברך, אשר בחר בנו מכל העם וכו'. וכמו שאנו מתפארים בזה בכל יום, אשרנו מה טוב חלקנו וכו'. בכל מה שנתרבין ישראל ביותר, נתרבה ונתגדל לשמחה ביותר. כי ברוב העם אדרת מלך, ואדרת מלך ובחינת שמחה, כמו שכתוב, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. וכמו שכתוב, הרבית הגוי לו, הגדלת השמחה וכו'. שכל מה שישראל נתרבין ביותר, נגדל השמחה ביותר. כי כל אחד מישראל על ידי עבודתו את השם על ידי זה מעלה ומברר השמחה מעמקי הקליפות ומהפך ביותר, הגון מלאכה לשמחה. שעל ידי זה נתגדל השמחה ביותר. עד אשר תתברר כל השמחה בשלמות מעמקי הקליפות שאחיזתם מבחינת רגלין ובחינת רגליה יורדות מוות שהם בחינת האגון והנחה שהם סיטרא דה מוטה וכשתתברר השמחה משם ויעלו הרגלין מאחיזת הקליפות אז יבוא משיח ויקוים ועמתו רגליו ביום ההוא על הר זיתים שזהו בחינת עד דה מתה רגלין ברגלין המובא בזוהר הקדוש בכתבי אריזל וזה בחינת מעלת קדושת הריקודין של איש הישראלי, שכשזוכה להיות בשמחה כל כחת שמרקד, בזה מעלה הרגלין מהקליפות. וזה בחינת הפלגת השמחה שיהיה בימי המשיח במהרה בימי בימינו, שההדה זה תהיה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו, וכן עוד פסוקים הרבה כיוצא בזה. ואז התהפך בשלמות כל היגון והנחה לשמחה, בבחינת ששון ושמחה השיגו ונסו יגון והנחה, הנאמר על ימות המשיח. כמו שכתוב, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים, ושמחתי מיגונם. מיגונם די כא. בעיקר השמחה של מות המשיח יהיה על ידי קיבוץ גלויות, על ידי שיתרבו ישראל, כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף וכו'. כי על ידי שיתרבו ישראל ויתקבצו יחדיו, על ידי זה תגדל השמחה מאוד, בבחינת ברבות צדיקים ישמח העם. בישראל נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. עיקר שורש השמחה באמת נמשך מבחינת השמחה בו יתברך. שזהו עיקר השמחה באמת. כי באמת לאמיתו אין שום בעולם כי אם כשזוכין להאמין ולידע ממנו יתברך. שזה עיקר החיים האמיתיים לכל אחד כפום מה דמשער כמו שכתוב כי בו ישמח ליבנו כי בו שום שמחה אחרת חוץ מזה. בדבר זה אי רק כל אחד ואחד, כפי מה שזוכה לפעמים להרגיש מעט נעימות, ערבות, מתיקות, השמחה האמיתית הזאת, יכול להבין זאת היטב, שאין שום שמחה אחרת חוץ מזה. ואפילו המון ישראל הפשוטים שאין זוכים להרגיש זאת היטב, אף על פי כן כל שמחתם של ישראל הכשרים בשבתות וימים טובים ובחתונה וכיוצא בזה, הכל נמשך משמחה זאת שהיא בחינת דבקות בוידבך. כי אף על פי שאינם זוכים עדיין לבחינות דבקות באמת כראוי, אף על פי כן, אף על גבדאי ולאך זה, מזלחזה. ומחמת שבשורש נשמתם הם מרגישים לפעמים ערבות, נעימות השמחה הזאת, על ידי זה נמשך עליהם גם למטה שמחה גדולה בעת שזוכין שבעל זה שמחה של מצווה. ועל כן, על פי רוב רגילים בעת שמחתם לזמר פסוקים ותפילות של התקרבות ישראל עבים שבשמיים, שזה עיקר שמחתם, וכמו שאנו אומרים בכל יום אשרינו מה חלקנו וכו'. כי עיקר השמחה האמיתית הוא מה שזוכין לידה מהבורא הכל יתברך על ידי אמונתנו הקדושה שקיבלנו מאבותינו הקדושים. ולעתיד לבוא כשיתגלה מלכותו ואמונתו יתברך, להן כל כתיב השם הלך תגה לארץ ישמחו איים רבים, וכתיב ישמחו השמיים ותגה לארץ ויאמרו בגויים השם הלך. ומחמת שעל ידי נגינה דקדושה מבררין הרוח טובה מהרוח רעה, שזה בחינת שמבררין האמונה הקדושה, מהכפירות ומאמונות כוזבות. ומדבקים ומחזירים הכל השם יטבח כמבואה בפנים. על כן נמשך שמחה גדולה על ידי הנגינה, כי זה עיקר השמחה מה שיודעים ומאמינים בו יטבח שהוא פעל ועשה הכל כנ"ל. מ. צריך להתגבר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד. וכל מה שיודע רחוקו יותר צריך להתגבר יותר ויותר להיות בשמחה. בפרט בשעת עשיית איזו מצווה, אשר הוא גם הוא לעשות מצוותיו יטבח. אשר אור כל מצווה ומצווה אין כל העולמות יכולין לקבל, כי אם ישראל עם קדוש שזוכין לעשותם בזה העולם. והוא יזכה לעלות מעלה-מעלה, עד שבחמלת השם יזכה להיכלל בבחינת התשעה החלין הקדושים, שהם תכלית הידיעה וההשגה כל אחד כפי בחינתו, שזה בחינת מה שנמשך עליו לפעמים איזו התנוצצות אלוקות כל אחד כפי מה שיודע בנפשו, שאי אפשר לדבר בזה כלל. ואזי העיקר שיתגבר שלא יעבור ממנו התנוצצות לגמרי חס ושלום. רק שישאר ממנו רשימה טובה ויראה לקשר רשימה אליו בכמה וכמה קשרים קיימים וחזקים. דהיינו שלא יניח שתעבור ממחשבתו זיכרון ההתנוצצות. ויעדי זה יזכור את עצמו בכל פעם בו יתברך כדי שיוכל לעמוד במלחמה שמתגברת בו ביותר כשמתחיל רוח השם לפעמו ולהתנוצץ אליו ולוקותו יתברך. ויעדי זה יזכה לבוא לתכליתו הטוב בשלמות. ענייני שמחה <coughs> מספר המידות כשאדם עושה מצווה בשמחה זה סימן שליבו שלם ללוקב מחמת שמחה נפתח הלב. בערבות השמחה נתחזק כוח השכלי והמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק עצבות ודאגות. על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה. השמחה של מצווה היא מרוז לאדם. כשאתה רואה שהרשע בפתע פתאום הוא שוחק, בידוע שנפל לו איזה צל עבירה. על ידי עצות טובות שתיתן תזכה לשמחה. על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. כשנופל לך שמחה בלבך בפתע פתאום, זו מחמת שנולד איזה הוא צדיק. על ידי יראה בהתלהבות. מי שמבוזה בעיני עצמו, על ידי זה יבוא להתלהבות. על ידי כוונות הלב בא שמחה. מי שהוא רגיל בשחוק, בידוע שהוא רחוק מגדולת השם נדבח. על ידי זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות. כשתשמח את הצדיק תוכל להבות את השם נדבח בשמחה. מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה. על ידי ביטחון בא שמחה. על ידי תנועות הגוף בה התעוררות הלב, התלהבות הלב.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 על ידי שמחה בשמחת תורה זוכה לעבוד את השם נדבך באהבה. כי השמחה באה לאדם פתאום, וידוע שיבוא לו חסד וישועה. על ידי שמחה נתגלה כבודו של אדם גם יזכה לדעת. מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. הנדרים והנדבות מביאים שמחה. מי שלא תיקן חטות נעורים, על ידי זה באים לו דאגות. לרוב בא הצער לאדם על ידי דיבורו. כשיש לך צער, תדבר מזה הצער. על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימת מוות. על ידי הכנעה, נתבטל רעה ויגון. מי שיש לו עצבות, יסתכל על צדיקים ויבוא לו שמחה בליבו. כשאתה נכנס בבית נוחרי, על ידי זה בא עצבות. על ידי עצבות אדם נחלש. על ידי לב רע, הפנים נשתנה. כשיש לך צער ביום שמחה, וכל שמחתך נשבת, תדע שתמה זכות אבותיך. מי שיש לו עצבות ייתן מתנה לצדיק תדיר. על ידי עצבות בא שרפה. עצבות סימן לאיזה חולת שממשמש לבוא. על ידי עצבות הקדוש ברוך הוא אין עמו. על ידי עצבות רועה קרי. עצבות באה על ידי כעס. על ידי עצבות אין משיג תוחלתו. על ידי עצבות נתבזה. על ידי בכייה אין אדם יכול לאכול. מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה בוודאי יתנשא. על ידי עצבות בא ביזיון, בכייה הוא סימן טוב לחולה. על ידי יגון אויביו מתרוממים. על ידי יגון בא כאב לב. מי שהוא הוא עצבן. קרבת הצדיקים משמח את הלב. סגולה להסיר עצבות שישמע את צדיק נכבד שהוא מזמר. מי שאינו מתוודע על עוונותיו, הנחה ודאגות באים עליו. כשאדם מתאבד לדברים שהם נגדיים לקדוש ברוך הוא, על ידי זה בא לו הנחה. העצב על חלום רע מבטל את החלום שלא יתקיים. כל ומראה וריח משיבין דעתו של אדם. על ידי הצעקה נתבטא לצער, מי שיש לו עצבות מביא על עצמו איסורים. כל הנמשך אחר צערו יותר מדי, הצער נמשך אחריו. התמרים מבטלים הדאגה. אגדה משמח את האדם. עצבות שבלב האדם כשמרגיש ברעתו, כי הלב הוא המסבב לכל זה, כי הלב הוא הגורם לכל דבר, הן לטוב הן להפך. צריך לשמור את עצמו מעצבות כדי שלא יבוא חס ושלום לידי אבלות. על ידי הצער והעצבות בה מריבה בעולם ועל ידי השמחה בה שלום בעולם. על ידי קלקול השמחה בה עליו. סגולה להסיר העצבות על ידי הרחמנות. התפילה שמתפללים לפני עמוד בנגינה, היא סגולה לבנים. על ידי רינה של שמחה תהיה בר דעת. מי שאין לו הנאה מתפילתו, יתפלל ברינה. על ידי שירות ותשבחות, ממשיכין שכינתו למטה. על ידי ביטחון אדם ניצול מדאגה. חלישות הדעת, היינו עצבות, על ידי זה בא רוע המזל, ועל ידי רוע המזל מידת הדין שולט. על ידי עצבות חושבים עליו למעלה, לרע לו. על ידי עצבות מעורר הדין. על ידי עצבות בא שכחה. על ידי כעס בא עצבות. על ידי עצבות גם אוהבים מחלקו עליך. העצבות מפסיד הפרנסה. משיח יבוא בפתע פתאום, ועל ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל. השמח ביסורים מביא ישועה. מי שמשמח את החתן וכלה, יזכה שתלה את אשתו זכרים. מי שמשמח את עצמו בשמחת חתן וכלה כשיוצאין מן החופה, אינו ניזוק בדרך. כשאחד נבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה. מי שצריך לאיזו ישועה, ישמח את הצדיק. מי שמתפלל בשמחה, יזכה לשמוח בישועתו. על ידי הניגונים שאתה משורר, אתה מעורר את הקדוש ברוך הוא שיסתכל באומה הזו, שאתה משורר את הניגון שלה, למה היא משעבדת בך? מי שיש בו ירא, כשבא פחד לעולם הוא לא יפחד, אבל גם ישמח. מי שעושה תענוג לה ומשמח אותו, על ידי זה יהיו ואהבה ללמוד. כשאדם אומר חידושי תורה, על ידי זה משמח את השם ידבח. מי שאין לו הבנה בלימודו, ישבות אצל צדיק. גם, על ידי זה יזכה ללמוד תורה לשמה. או ישתדל לעשות איזה תענוג לצדיק, או ילמד בשמחה, או יקבל את השבת בשמחה, או יקבל את הצדיק בשמחה. כשיש לאדם אויבים, ואין אוכל שפך לנקום בהם, אלא הוא דבוק בשמחת השם יתברך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לנקום מהם. השמחה תמידית מסוגל להצלחה. מי שומר הברית, מותר לו לשמוח כשרואה מפה לצונה. מי שיש לו פחדים, יזמר זמר של שמחה.